Берт Джордан Велике полювання Розділ 27 Тінь серед ночі Не розумію, поскаржився Лоял. «Я майже весь час вигравав. А тоді прийшла Дена, взялася до гри і все відіграла. Вигравала кожний кидок. Вона сказала, хай це буде невеличким уроком. Що вона мала на увазі?» Ранд та Огір ішли висілком, покинувши виноградне гроно. Сонце червоною кулькою швидко скочувалося за обрій уже наполовину заховавшись за ним, простяляючи за спинами приятелів довгі вечірні тіні. На вулиці було порожньо. Лише одна з гігантських ляльок, тролок з цапиними рогами та мечем на поясі, рухалася в їхньому напрямку у супроводі п'ятьох чоловіків, що керували нею, смикаючи за довгі жердини. З інших вулиць висілка, де купчилися розважальні зали і таверни, Ще долинали звуки веселощів. Але тут, на цій вуличці, двері вже були замкнені, а вікна закриті віконницями. Ранд припинив вертіти в руках дерев'яний футляр із флейтою усередині. І повісив його собі на плече. Так, мабуть, не варто мені було очікувати, що він кине все і піде зі мною. Але принаймні поговорити зі мною він міг. Світло, як же хоч, аби інктар нарешті з'явився. Сунувши руки в кишені, він знову наткнувся на цидулку селін. Ти не думаєш, що вона. Лойл затнувся і ніяково замовчав. Адже не може бути, щоб вона махлювала. Усі посміхалися, наче вона показує якийсь фокус-покус. Ранд щільніше загорнувся у плащ. Треба забирати ріг і йти звідси. Якщо ми чекатимемо на Інктара, може статися будь-що. Фейн прийде сюди рано чи пізно. Я маю випередити його. Чоловіки з лялькою були вже зовсім близько. Ранде, зненацька промовив Лоя. Гадаю, це не... Чоловіки раптом з Грюкотом кинули жердини просто на брудну землю. Тралок же, замість ляпнутися разом із жердинами, розчіпірив руки і стрибнув до Ранда. Часу роздумувати не було. Інстинктивним рухом Ранд вихопив меч із піху, і той протяв сутінки блискучою дугою. Місяць сходить над озерами. Тролок захитався і упав горі черва, зайшовшись бульканням та гарчанням, що змовкло не одразу. На якусь мить усе завмерло. Тоді ляльководи – це мусили бути друзі Морока, хто ж іще. Перевівши погляд з розпростертого траллока на Ранда з мечем у руках та Лойела поряд із ним, розвернулися і кинулися навтяки. Ранд теж дивився на траллока. Порожнеча обступила його раніше, ніж рука встигла лягти на руків'я меча. Саєдін сяїла йому в голові. Баблячи до себе і викликаючи нудоту. Зусиллям волі він змусив порожнечу зникнути й облизав пересохлі губи. Тепер, без оболонки порожнечі, він відчув, як морозом продирає по шкірі страх. Лояле, нам треба швидко повертатися до корчми. Юрін там сам, а вони. Ранд захрипів, бо його відірвала від землі довжелезна рука притиснувши його власні руки до боків, так, що він не міг поворухнутися. Волохата п'ятірня вхопила його за горло. Краєм ока він побачив у себе над головою і клас териго. Страшенний сморід забив хлопцеві віддих мішаниною з прокислого поту та духу свинарні. Але рука, що несподівано вхопила ранда за горло, так само стрімко відлетіла в бік. Ранд приголомшено побачив, як товсті пальці Огіра лишатами затисли за п'ясток Траллока. «Тримайся, Ранде!» Голос Лойала виказував його напруження. Іншою рукою Огір ухопив Траллока за ту лапу, що ще тримала Ранда над землею. «Тримайся!» Огір і Траллок счепилися в боротьбі, а Ранда теліпало з боку в бік. Раптом він відчув, що Траллок випустив його. Похитуючись, Рант відступив на два кроки вбік і розвернувся, піднявши меча. Лойел обхопив тролока з кнурячим рилом ззаду і, вчепившись йому в зап'ясток однієї руки та передпліччя іншої, широко розвів їх. Огір важко дихав від натуги, а тролок гортанно гарчав грубою нелюдською мовою і відкидав голову назад, силкуючись зачепити Лойела іклом. Чоботи супротивників, Рили землю. Ранд намагався зайняти таку позицію, аби встромити меч у не зачепивши Лояла. Та Огір і тралок кружляли у дикому танці так химерно, що він не бачив жодного просвіту. З хребким гарчанням тралок висмикнув ліву руку. Але Лоял не дав йому звільнитися остаточно, піймавши його шию в захват і притягнувши до себе. Карлок кіхтями дотягнувся до руків'я свого схожого на косу меча, він висів на його правому боці, пристосований для шульги, і лезо темної сталі помалу стало вислизати з піхо, і при цьому вони весь час рухалися, не давали рандові змоги вдарити мечем, не ризикуючи черкнути лояла. Сила. З нею можна це зробити. Як він не знав але й не знав, що іще можна було вдіяти. Меч Тарлока вже наполовину темнів над піхвами. Щойно він витягне криве і лояла не стане. Проти своєї волі Ранд сформував порожнечу. Саєдін світила йому, кликала його. Наче в тумані він пригадував часи, коли Саєдін співала йому. Але зараз вона лише притягувала його до себе, як аромат квітки – Вабить до себе бджолу, як купа гною приваблює до себе муху. Він відкрився саєдін, потягнувся до неї. Там нічого не було. Це було так само, як намагатися схопити світло. Пляма гнилі ковзнула вранда, бруднячи його, але потік світла не пішов крізь нього. Відчуваючи, як тягне, як вабить здалеку безум, Рант робив відчайдушні спроби за спробою. І раз у раз знаходив лише гнилизну. Раптом, різким ривком, Лоял віджбурнув Траллока в бік. Із такою силою, що потвора покотилася шкареберть, вгатившись у стіну. Траллок ударився головою, пролунав гучний тріск. І він сповз по стіні, де й залишився лежати, з головою вивернутою під неймовірним кутом. Лоял завмер дивлячись на нього. Груди його важко здіймалися і опускалися. Ранд якусь мить дивився на це з Порожнечі, не розуміючи, що сталося. Втямивши, він негайно відпустив Порожнечу разом зі зуроченим світлом і поспішив до Лойала. «Я раніше ніколи не вбивав, Ранде. Тримтячим голосом видихнув Лойал. «Інакше він убив би тебе», – відповів йому Рант. Він стурбовано дивився на провулки, на вікна, затулені віконницями, на двері, закладені на засуви. Там, де було два траллоки, мають бути інші. «Мені шкода, що тобі довелося зробити це, Лойла. Та інакше він нас обох убив би. Чи з нами трапилось би щось ще гірше?» «Знаю». «Але мені це не подобається, навіть якщо це троллок». Вказуючи в той бік, де в просвіті вулиці сідало сонце, Огір схопив Ранда за руку. «Он там, ще один». Проти сонця Ранд не міг роздивитися деталей, але, здається, до них наближалася ще одна група чоловіків з величезною лялькою. «Може, тому, що тепер знав, куди дивитися, він помітив, що лялька надто природно рухала ногами, а голова з хоботом раз у раз підіймалася і нюшала повітря, хоч ніхто з чоловіків і не торкався прив'язаних до неї жардин. Він не думав, що тралок та друзі Морока помітили їх із лоялом крізь вечірні тіні, бо ті не пришвидшили кроків. Але хоч як, а було зрозуміло, що вони полюють на нього, і вони рухались на них. «Фейн знає, що я десь тут, на вулицях», – мовив він, поспіхом витираючи лезо об куртку мертвого траллока. Він вислав їх знайти мене, але він не хоче, аби траллоків помітили, інакше не став би їх маскувати. Якщо нам удасться дістатися людних вулиць, ми будемо в безпеці. Нам треба повертатися до Гюріна. Якщо Фейн знайде його самого і з рогом, він потяг Лойела до найближчого провулка і повернув туди, звідки гучніше лунали сміх та музика. Але їм вдалося пройти лише трохи, коли на порожній вулиці попереду з'явилася наступна група чоловіків із лялькою, що не була лялькою. Рант і Лойел завернули за ріг. Вулиця повела їх на схід. Щоразу, коли Рант намагався рухатися на звуки музики та сміху, шлях йому перетинав траллок і часто нюшачи повітря, щоб взяти слід. Деякі тралоки полюють, покладаючись на нюх. Інколи, там, де ніхто його не міг бачити, тралок пересувався без супроводу. Кілька разів Ранду здалося, що цього тралока він уже бачив раніше. Потвори змикали кільце, аби не дати йому Талоюлу залишити безлюдні вулиці. Помалу їх відтісняли на схід, подалі від міста. Від Гюріна. Подалі від інших людей. Гнали вузькими провулками, що потроху занурювалися в темряву. То підіймаючись схилами пагорбів, то спускаючись униз. Проминаючи будівлі, Гарант уважно в них вдивлявся. На превеликий жаль, високі будинки були надійно замкнені на ніч. Навіть якщо гамселити у двері, доки хтось відчинить, і навіть якщо їх із злоялом впустять, Жодні двері не зупинять тролока. Це лише збільшить число жертв. «Ранде!» – зауважив нарешті Лойл. «Більше нема куди йти!» Вони дісталися східного краю висілка. Високі будинки праворуч і ліворуч від них були останніми. На горішніх поверхах вікна ще світилися, наче наглум. Але вікна і двері поверхів нижніх були міцно зачинені. Попереду лежали пагорби, загорнуті в напівтемряву, голі, без жодного фермерського будиночка. Крізь сутінь він роздивився, що один із більших пагорбів десь за милю від них, обведений високими мурами. Ті біліли примарами, а за мурами темніли неясні абреси будівель. «Коли вони випхають нас звідси!» «Їм уже не треба буде ховатися від сторонніх очей», – зауважив Лойо. Ранд вказав рукою на стіни навколо пагорба. «Ці стіни можуть зупинити тролока. Це, певно, маєток якогось лорда. Може, нас туди впустять? Огір і чужоземний лорд. Га, цей камзол рано чи пізно мав стати у пригоді». Він подивився уздовж вулиці, якою вони прийшли. Петра поки що не було видно, але він про всяк випадок завів Лоя Лазеріх будинку. «Мені здається, це господа ілюмінаторів, Ранде. А ілюмінатори ревно зберігають свої секрети. Гадаю, з'явися тут Галдріан власною персоною, вони б і його не впустили за цю стіну». «І в яку халепу ви вскочили цього разу?» Пролунав знайомий жіночий голос, а через мить війнуло гірким ароматом парфумів. Ранд широко розкрив очі. З-за рогу, який вони щойно обігнули, до них примувала Селін, і її біла сукня ясніла крізь присмак «Як ви сюди потрапили? Що ви тут робите? Вам треба тікати і то негайно. Біжіть, за нами женуться тролоки Я бачила. Голос її звучав холодно, але спокійно, незворушно. Я пішла вас шукати і побачила, що ви дозволяєте тролокам заганяти себе, наче ті вівці. Як може чоловік, що володіє рогом валіра, дозволити так із собою поводитися? Я не прихопив його із собою. І я не розумію, яка мені була б з нього користь. Я ж не став би викликати мертвих героїв прийти і порятувати мене від тролоків. Селін, вам треба забиратися звідси, негайно. Він визирнув з за рогу. На відстані ста кроків не більше. З сусіднього провулка сторожко виструмилася рогата голова траллока. Потвора нюшала повітря. Велика тінь поруч із нею мала належати ще одному траллоку, і Рант помітив ще й менші тіні. Друзі морока. Нато пізно! пробурмотів Рант. Він пересунув футляр із флейтою, стягнув із себе плащ і накинув його жінці на плечі. Плащ був достатньо довгий. Під ним цілковито сховалася її біла сукня, і він ще волочився по землі. «Вам доведеться притримувати його, коли бігтимете», – сказав він їй. «Лойле, якщо вони не впустять нас усередину, ми знайдемо спосіб прокрастися туди непомітно». «Але ж, Ранде!» Волієш зачекати тут, на траллоків? Він підштовхнув Лояла і, коли той зрушив із місця, подав руку Селін, аби разом з нею побігти вслід. Знайди таку стежку, щоб нам в'язи собі не скрутити. Ви дозволяєте собі нервуватися, зауважила Селін. Здавалося не відставати від Лояла у напівпомерклому світлі, їй вдавалося легше, ніж рандові. Шукайте єднання і зберігайте спокій. Той, на кого чекає велич, повинен завжди бути спокійним. Вас можуть почути тролоки, — відповів Рант. Я не шукаю величі. Йому здалося, що він розчув, як вона роздратовано хмикнула. Іноді вони спотикалися на підступних камінцях, але шлях крізь пагорби виявився неважким, навіть попри присмиркові тіні. Люди давно перевели на дрова, усі дерева і навіть чагарники зі схилів. Тут не було жодної рослинності, крім високої до колін трави, і вона м'яко шелестіла у них під ногами. Здійнявся легенький нічний вітерець. Рант боявся, що він може донести до тролоків їхній запах. Лойел зупинився, коли вони дісталися стіни. Стіна була вдвічі вища за нього. Кам'яна... Вкрита білуватою штукатуркою. Ранд озирнувся, вдивляючись у бік висілка. Від міських стін, наче спиці гігантського колеса, тяглися смуги освітлених вікон. Лояле, тихо промовив він, ти їх бачиш? Вони йдуть за нами. Огір кинув погляд у напрямку висілка і сумно кивнув. Я бачу лише кількох троллоків. Але вони рухаються сюди. Біжать. Ранде, я справді не думаю. Селін обірвала його. Якщо він хоче увійти, деревний брате, йому знадобляться двері. Такі, як оці. Вона вказала на пляму, що темніла на білій стіні трохи віддалік. Навіть почувши це, Ранд не був упевнений, що це насправді двері. Але коли вона, наблизившись, узялася за них, двері відчинилися. «Ранде!» – почав було лоял. Ранд підштовхнув його до дверей. «Не зараз, лояле, «І тихо! Ми ховаємося! Не забув!» Він завів своїх супутників усередину і зачинив за собою двері. В стіні були скоби для засува, але засува ніде не було видно. Нікого ці двері не зупинять, але, може, тролоки засумніваються заходити сюди чи ні. Вони опинилися на доріжці, що вела схилом угору, пролягаючи між двох довгих споруд без вікон. На перший погляд, вони здалися йому кам'яними, але потім він додивився, що білий тиньк нанесений на дерев'яні стіни. Тим часом так стемніло, що стіни, відбиваючи місячне сяйво. Здавалося, світилися. Хай нас краще затримають ілюмінатори, ніж схоплять траллоки. Пробур Матіврант, починаючи підійматися пагорбом. Але про це я ж і намагаюся тобі сказати, заперечив Лоял. Я чув, ілюмінатори убивають тих, хто вдирається в їхні володіння. Вони суворо оберігають свої секрети. І не зволікають з розправою. Ранд став як укопаний і озирнувся на двері. За ними, як і раніше, були тралоки. Хай там що, але краще мати справу з людьми, ніж з ними. Можливо, йому вдасться вмовити ілюмінаторів їх відпустити. Тралоки ж спершу вбивають, а вже потім слухають. Мені шкода, що я втягнув вас у це, Селін. Небезпека – це справді щось особливе, – стиха промовила вона. Досі ви справлялися непогано. То подивимось, що ми тут знайдемо. Ледь зачепивши Ранда, проходячи повз, Селін попростувала доріжкою вглиб подвір'я. Ранд пішов за нею, відчуваючи, як гіркуватий аромат її парфумів забиває йому дух. На вершині пагорба доріжка закінчилася широким плацом. Гладесенько вирівняне глиняне покриття, майже таке ж світле, як тиньк. З усіх боків було оточене ще білішими глухими стінами будівель з чорними, зануреними в тінь вузенькими провулками між ними. А от праворуч від себе Рант побачив будинок із вікнами, і світло з них, падаючи на глиняний плац, малювало жовті прямокутники на білястій глині. Рант позадкував у темряву. Бо на плацу, повільно перетинаючи відкритий простір, раптом з'явилися чоловік та жінка. Одягнені вони були аж ніяк не по-каєренськи. Чоловік мав на собі штани, такі ж пишні, як і рукави його сорочки. І, як і сорочка, яскраво жовті, густо гаптовані. Вишивка прикрашала і сорочку на грудях. Сукня жінки також з вибагливо розшитим ліфом в місячному світлі здавалася блідо-зеленою, а волосся у неї було заплетене в безліч коротеньких косиць. «То ти, кажеш, усе готово?» – наполегливо запитала жінка. «Ти впевнений? Там музе. Все?» Чоловік розвів руками. «Ти завжди перевіряєш за мною, Елудро. Все готово. Демонстрацію можна починати будь-коли, хоч і зараз». «Чи всі ворота та двері замкнені? А чи замкнені?» Слова стихли, бо пара віддалялася, Прямуючи до дальнього кінця освітленого будинку. Ранд вивчав плац, що розкинувся перед ним, Не розуміючи, що саме він бачить. Просто посередині тягнувся вгору ліс вертикальних трубок, Встановлених на широкі дерев'яні платформи. Їх було кілька десятків, Заввишки як рант, і у фут, а то й більше завширшки. Від кожної трубки по землі тягнувся темний перекручений шнур, забігаючи за невисоку стіну, завдовжки десь кроків зотри, що виднілося в кінці плацу. По периметру плац оточували всілякі дерев'яні підставки, кобильниці, стелажі, завалені піддонами, трубками рогульками та найрізноманітнішими незрозумілими штуковинами. Всі фейерверки, що їх Ранд бачив досі, можна було втримати в одній руці. І це було все, що він про них знав. Ну, може ще те, що вони вибухають з оглушливим ревінням, або ж зі свистом проносяться над землею, вивергаючи іскри, що закручуються спіраллю, або вистрілюють у повітря. Поставляючи феєрверки, ілюмінатори завжди суворо попереджали, що спроба їх відкрити може закінчитися вибухом. Та й у будь-якому разі феєрверки коштували надто дорого, аби рада селища дозволила торкатися їх першому ліпшому. Він добре пам'ятав, як Мет одного разу спробував це зробити. Цілий тиждень з Метом ніхто не розмовляв, крім хіба що його власної матері. Єдине, що розпізнав рант серед цієї мішанини дивовижних речей – це шнури. Запали. Він знав, що саме вони призначені для того, аби феєрверки підпалювати. Кинувши останній погляд на двері, що так і залишалися незачиненими, він жестом покликав своїх супутників і повів їх в обхід труп. Якщо вони шукають місце, де можна сховатися, він волів бути якнайдалі від цих дверей. Для цього їм довелося пробиратися вздовж стелажів. І Ранд тамував подих щоразу, коли чіпляв плечем якийсь із них. Штукенці на полицях від найменшого поштовху перекочувалися і біразкотіли. На вигляд усі вони здавалися зробленими з дерева. Ніде непомітно було металевих частин. Уявити лише, який гуркіт здійметься, якщо перевернути один зі стелажів. З пострахом позирав він і на високі трубки. Пригадуючи, якого тріску наробила колись одна така завбільшка, як палець. Якщо ці труби теж були феєрверками, він волів триматися від них якнайдалі. Лойел постійно бурчав щось собі під ніс, а надто коли наштовхувався на одну з підставок, а тоді так стрімко відскочив назад, що налетів на іншу. Огір просувався вперед, оповитий суцільним дзенькотом та власним бурмотінням а от селін зберігала абсолютний спокій. Вона крокувала так невимушено, наче вони йшли звичайною міською вулицею. Вона нічого не зачіпала і рухалася беззвучно, хоч і не намагалася притримувати на собі плащ. Її біла сукня здавалося осяйніша від стін. Рант поглядав на освітлені вікна, очікуючи, що звідти ось-ось хтось визерне. Достатньо буде кинути з гори на подвір'я однісінький погляд. І все. Селін неможливо не помітити. Одразу вдарить на сполох. Утім, у вікнах ніхто не з'являвся. Рант зітхнув було із полегшенням, коли вони дісталися низенької стіни, за якою були інші доріжки, і темніли якісь будівлі. Але тут Лоял зачепив плечем ще один стелаж біля самісінької стіни. На ньому лежало з десяток м'яких на вигляд паличок, завдовжки як рандова рука, і кінчики у них диміли. Стелаж упав майже нечутно. Димливі палички розкотилися по землі, зустрівшись з одним із гнотів. Той із тріском і шипінням загорівся, і вогонь побіг до однієї з високих труб. На мить ранд завмер, вирячивши очі. А тоді Пошепки гукнув. За стінку! Худко! Селін гнівно огризнулася, коли він штовхнув її на землю. Він постарався прикрити її собою. Лойел тулився поряд. Ранд очікував вибуху, не будучи впевненим, чи залишиться щось від стіни, що наразі їх захищало. Глухий важкий удар, який він почув, відчутно передався і через землю. Обережно він припіднявся, визирнувши поверх стінки. Селін боляче тиснула йому кулаком під ребра і випручалася з-під нього, випаливши прокляття незнайомою йому мовою. Проте ранду було не до цього. Цівка диму струмувала з отвору однієї з труб. І все. Він недовірливо похитав головою. Якщо це все... З громовим гуркотом... У вже геть по темнілому небі розквітла величезна червоно-біла квітка, а тоді, розсипаючись іскрами, почала повільно танути. Він ще дивився на неї широко розплющеними очима, коли у будинку з освітленими вікнами вибухнув галас. Усі вікна зачорніли головами чоловіків та жінок, які щось кричали, тицюючи пальцями в темряву. Рант із розпачем кинув погляд на темний провулок. До нього було якихось десять кроків. Але варто ступити лише один крок, і вони опиняться перед очима усіх тих людей біля вікон. Від будинку почулося тупотіння ніг. Він пригнув Лояла та Селін до стіни, сподіваючись, що вони здалеку здадуться ще одними тінями. «Не рухайтеся і мовчіть», – прошепотів він. «Це наш єдиний шанс». «Інколи...» Тихо промовила Селін. Якщо зовсім не рухатися, ніхто не зможе тебе побачити. Схоже, вона ані трохи не хвилювалася. З того боку стіни, за якою вони лежали, лунав ту під чобіт. Люди гасали туди-сюди, а роздратовані голоси все блищали. Найзавзятіше голосувала одна з жінок. Ранд упізнав голос Елудри: «Ти просто блазень, там музе!» Ти свиня, ось ти хто. Ти син кози, тамузе. Одного дня ти нас усіх повбиваєш. Я тут ні до чого, Елудро, запротестував чоловічий голос. Я був упевнений, що розклав усе по місцях, а ці гноти, вони. Нічого не кажи мені, тамузе! Свиня не повинна розмовляти людською мовою. Елудра змінила тон, відповідаючи на запитання іншого чоловіка. У нас немає часу зробити ще один. Галдріану сьогодні доведеться вдовольнитися тими, що лишилися. І тим, що вибухнув завчасно. А ти там, наведеш тут лад, а завтра вирушиш з возами по гній. А якщо сьогодні ввечері ще щось піде не так, я тобі навіть гній купувати не довірю. Кроки затупали в напрямку будинку під акомпанемент лайки лудри, Тоді затихли. Тамус залишився на подвір'ї, бідкаючись собі під ніс, нарікаючи на несправедливість і рахубу, що впала на нього. Ранд затамував дихання, коли чолов'яга наблизився до перевернутих полиць. Притиснувшись до стіни, намагаючись злитися стінню, він бачив спину й плече тамуза. Варто йому повернути голову вбік, і він неминуче побачить Ранда і всіх решту. Продовжуючи ремствувати, Тамус поскладав запали на стелаж і побрів у напрямку будинку, куди ще раніше повернулися інші ілюмінатори. Полегшено видихнувши, Рант провів Таму за очима, а тоді знову пригнувся. У вікнах ще виднілися обличчя. — Навряд чи нам сьогодні поталенить ще раз, — прошепотів він. — Кажуть, що фортуна великих — справа їхніх рук стиха відказала селі. «Будь ласка, припиніть це!» – стомлено промовив він. Він волів, аби її парфуми не памирочили так йому голову, не плутали йому думки. Не міг забути відчуття її тіла, коли притиснув її до землі. Водночас податливе і прухке. І це бентежило його також. «Ранде!» – Лоял визирав з-за протилежного від будинку краю стіни. Гадаю, нам сьогодні знадобиться ще трохи везіння. Ранд повирухнувся. визирнув поверх плеча Огіра. По той бік плацу на стежці, що вела від незамкнених дверей, тупцювали три троллоки, Сторожко позиркуючи стемряви на освітлені вікна. Біля одного з вікон ще залишалася жінка. Схоже, вона не бачила троллоків. Отже, тихо промовила Селін, «Тепер ми в пасті. Ці люди можуть убити вас, якщо схоплять. Тралоки вб'ють напевно. Але, можливо, ви здатні розправитися з тралоками так швидко, що вони не встигнуть навіть пискнути? Можливо, ви здатні не дати цим людям вбити нас заради збереження їхніх маленьких таємниць? Ви можете не шукати величі, але таке до снаги тільки великому». «Не розумію, з чого тут радіти», – відказав Рант. Він намагався викинути з голови її запах, відчуття її тіла. І порожнеча майже зімкнулася навколо нього. Він відкинув обійми порожнечі. Траллоки, здається, і досі їх не помічали. Він знову сховався у тінь, дивлячись на найближчий темний провулок. Щойно вони ступлять крок у тому напрямку. Траллоки їх одразу ж помітять. Так само, як і жінка біля вікна. І тоді залишиться лише одне. Хто схопить їх першими? Тролоки чи ілюмінатори? «Ваша велич ощасливить мене», – сердито промовила Селін. «Мабуть, мені варто на певний час залишити вас відшукувати свій шлях самому. Якщо ви не хочете прийняти велич, коли вона вже у ваших руках, можливо, ви заслуговуєте смерті». Ранд навіть не повернув голови в її бік. «Лойле, ти не бачиш, чи нема в тому провулку ще одних дверей?» Огір похитав головою. «Тут занадто світло, а там занадто темно. Я би побачив, якби був у провулку». Ранд торкнувся свого меча. «Візьми, Селін, щойно побачиш двері, якщо ти їх побачиш. Гукни, і я вас дожину». Якщо там не буде дверей, підсадиш її нагору, аби вона перелізла через стіну. Добре, Ранде. В голосі Лойела відчувалася тривога. Але коли ми побіжимо, ці тролоки кинуться за нами. Незалежно від того, дивиться хтось із вікон чи ні. Навіть якщо там знайдуться двері, вони насідатимуть нам на п'ятий. — Залиш на мене траллоків. — Три траллоки. Я міг би впоратися, залучивши порожнечу. Згадка про Саїдін усе вирішила. Надто багато дивних речей траплялося, коли він дозволяв чоловічій половині єдиної сили підібратися в притул до нього. — Я приєднаюся до вас як тільки зможу. Вперед — Вперед. Він відвернувся, аби кинути погляд поверх стіни на траллоків. Краєчком ока він помітив, наче велика темна пляма, що була лоєлом, зрушила з місця. А поряд з нею заясніла біла сукня селін, що вибивалася з-під плаща. Один із тралоків по той бік лісу трубок збуджено тицнув у їхній бік. Проте вся трійця ще вагалася, поглядаючи на вікно. Звідки все ще визирала жіноча постать? Їх троє. Має бути якийсь вихід. Непорожнече, не Саїдін. Тут є двері. притишено гукнув лоял. Один із тролоків ступив крок уперед, з тіні, а решта посунули за ним, тримаючись купно. Наче з далекої далечині Ранд почув, як вигукнула щось жінка біля вікна, як крикнув щось лоял. Не роздумуючи, Ранд схопився на ноги. Він мусив будь-що зупинити траллоків, а інакше вони покінчать і з ним, і з Лоелом, і з селін. Він схопив одну димливу паличку і метнувся до найближчої трубки. Та захиталася, похилилася, а він схопився за квадратну дерев'яну основу. Тепер трубка була націлена просто на траллоків. Вони невпевнено зупинилися. Жінка біля вікна пронизливо заволала, а Рант тицнув жеврючим кінцем палички у гніт у тому місці, де той приєднувався до трубки. Глухий ляскіт пролунав миттєво, і масивна дерев'яна основа вгатила йому в живіт, збиваючи з ніг. Громовий гуркіт розірвав ніч, а сліпучий фонтан світла протнув темряву. Кліпаючи очима, Кашляючи в густому, їдкому диму, Рант, хитаючись, підвівся. У вухах дзвеніло. Він ошелешено дивився перед собою. Половина трубок і всі стелажі завалилися набік, а один гріх будинку, біля якого стояли тралоки, наче глись злизав. Обламані кінці дощок та кроков уже бралися полум'ям. Від тралоків і сліду не лишилося. Крізь дзвін у вухах, Ран чув, як галасують у будинку ілюмінатори. Спотикаючись, він зірвався на хисткий біг, заглибився в провулок. На півдорозі хлопець перечепився за щось, заплутався ногою і зрозумів, що це його плащ. Він підхопив його, не зупинившись. У нього за спиною ніч сповнилася лементом ілюмінаторів. Лоял нетерпляче підскакував біля Розчахнутих дверей. І він був сам. «Де Селін?» – видихнув Ранд. «Вона повернулася туди, Ранда. Я намагався її зупинити, але вона вислизнула мені з рук». Ранд розвернувся обличчям до будинку. Дзвін у вухах не стихав, і він ледь розрізняв окремі вигуки. Завдяки полум'ю тепер там було видно, як у день. «Кошики з піском!» Кошики з піском хутко! Це катастрофа! Катастрофа! Вони побігли вон туди!» Лоял учепився Рандові в плече. Ти їй не допоможеш, Ранде. А надто, коли сам потрапиш їм у руки. Нам треба забиратися звідси. Хтось з'явився в просуті провулка. Темна постать на тлі заграви, вказав на них рукою. Ходімо, Ранде! Ранд дозволив огіру витягти себе крізь двері в темряву. У них за спинами сяйво пожежі блякло, поки не перетворилося на далеку заграву, а вогні висілка побільшали та пояскравішали. Ранду майже хотілося зустрітися з траллоками, а з кимось, з ким можна було би відвести душу. Проте навколо лише нічний вітерець хвилював високу траву. Я намагався її зупинити, промовив Лоял, порушивши тривале мовчання. Ми точно не могли нічого вдіяти. Вони просто би схопили нас, от і усе. Знаю, Лойле, зітхнув Рант, ти зробив усе, що міг. Він розвернувся і ступив кілька кроків, дивлячись на заграву. Червоний відблиск, наче поменшав. Вочевидь, ілюмінатори успішно гасили пожежу. Я мушу якось допомогти їй. Як? Саїдін? Сила? Він здригнувся. Мушу. Вони пройшли освітленими вулицями висілка, загорнувшись у мовчання, крізь яке не могли пробитися звуки веселощів, що лунали навколо. Коли ж увійшли до оборонця драконової стіни, корчмар знову зустрів її стацію в руках. На таці лежав пергамент, запечатаний білою печаткою. Ранд узяв пергамент, глянув на печатку. Півмісяць і зірки. Хто це залишив? Коли? Якась стара жінка, Мілорде. Близько о чверті години тому, не більше. Служниця, хоч вона й не сказала, з якого дому. Куале посміхнувся, наче показуючи, що він знається на секретах. «Дякую», – сказав Ранд, усе ще розглядаючи печатку. Коли друзі підіймалися сходами, Корчмар проводжав їх задумливим поглядом. Побачивши Лояла та Ранда, що заходили у кімнату, Гюрін витяг люльку з рота. На столі перед Гюрином лежав його короткий меч та мечолам, і він дбайливо натирав їх ганчиркою з мастилом. Довгенько, ви гостювали у мене стреля, мілорда. З ним усе добре. Замислившись, Рант відповів не одразу. Що? З Томом? Так, з ним. Зламавши великим пальцем початку, він розгорнув пергамент і взявся читати. Коли я гадаю, ніби знаю, що ви збираєтеся робити, ви робите щось інше. Ви небезпечний чоловік. Можливо, незабаром ми знову будемо разом. Подумайте про ріх. Подумайте про славу. І думайте про мене. Бо ви мій назавжди. Підпису знову не було. Лише кілька рядків, написаних характерним крученим почерком. Невже всі жінки божевільні? Запитав Ранд, звертаючись до стелі. Гюрін лише знизав плечима. Ранд бебехнувся на стілець, той, що висновуючи з габаритів, призначався для Огіра. Ноги не діставали підлоги і тиліпалися в повітрі, але Ранд не звертав на це уваги. Він дивився на скриньку, закутану в ковдру, що краєчком виглядала з лоялового ліжка. «Подумайте про Славу!» «Як же я хочу, щоб Інктар з'явився тут, якнайшвидше!» Розділ двадцять восьмий Нова нитка у візерунку Сидячи в сідлі, Перен з тривогою роздивлявся гори, кинжала родича вбивці. Стежка невпинно забирала вгору, і складалося враження, що підйом ніколи не закінчиться, хоч розум підказував, що перевал має бути вже зовсім близько. З одного боку стежки схили круто уривалися донизу, аж до самісінької ущелини, якою стрімко петляв скелястий гірський потік. З іншого боку здіймалися зазублені стрімчаки, схожі на закам'янілі водоспади. Та й сам плай перетинали розсипи каменюк, інколи завбільшки як людська голова, а інколи як добрий віз. Тут за виграшки можна було заховатися серед них. Вовки сказали, що в горах є люди. Перен підозрював, що вони можуть виявитися друзями Морока з оточення Фейна. Вовки цього не знали або ж цим не переймалися. Вони знали тільки, що десь попереду – покручі. До них було ще далеко, хоча Інктар і підганяв загін. Перен помітив, що Уно розглядає гори не менш уважно, ніж він. Мет, закинувши лук за спину, їхав із безтурботним виглядом, жонглюючи трьома кольоровими кульками, але обличчя в нього було ще білішим, ніж зазвичай. Тепер Веріну оглядала його двічі, а то й тричі на день, стурбовано хмурячись. І Перен був упевнений, що якось вона навіть намагалася застосувати до мета зцілення. Хоч це і не дало помітного ефекту. У будь-якому разі Верін, здавалося, цілком поринула у свої думки, і ділитися ними не мала наміру. «Ранд», – думав Перен, дивлячись у спину Айс Седай. Вона завжди їхала на чолі колони, поряд з Інктаро, і завжди хотіла, щоб Загін рухався навіть швидше, ніж того вимагав Шайнарський лорд. «Не знаю, як таке можливо». Але вона знає про Ранда. Картинки, що надходили від вовків, мерехтіли йому в голові. Кам'яні будинки ферм, села на гірських уступах і, над усім цим, гірські піки. Вовки бачили їх так само, як вони бачили пагорби або луки, але з іншим відчуттям. Для них це була зіпсована земля. На мить він піймав себе на тому, що поділяє з ними цей жаль. Цю пам'ять про місця, де давно вже зник слід двоногих. Спогад про стрімкий біг між деревами. Про те, як з змикаються щелепи на підколінних сухожилках оленя. А той усе, що намагається вирватися. Як... З усиллям волі він виштовхнув вовків з голови. «Ці, айс седай, усіх нас збираються знищити». Інктар притримав коня і дав Перину порівнятися. Інколи, як на перенове око, на шоломник Інктара у вигляді півмісяця скидався на тралокові роги. «Розкажи мені ще раз, що сказали вовки», – тихо промовив Інктар. «Я вже десять разів розповідав», – пробурмотів митів «Розкажи ще раз, все, що я міг пропустити, все, що може допомогти мені знайти ріг. Інктар з шумом втягнув повітря і повільно видихнув. Я мушу знайти ріг валіра, Перена. Розкажи ще раз. Перену не було потреби приводити події в порядок у своїй голові. Не після того, як він переповідав їх стільки разів. Хтось, а може щось, напало на друзів Морока серед ночі і вбило тих тралоків, яких ми знайшли. При цих словах у нього вже не виникав потяг блювати, як це було раніше. Круки та стерв'ятники залишають після свого бенкету відворотну картину. Вовки називають його, чи це, тінегубцем. На мою думку, це людина, але вовки були надто далеко, аби можна було чітко його побачити. Вони не бояться цього тінегубця, а радше ставляться з містичним трепотом. Вони кажуть, що тралоки тепер ідуть за цим тінегубцем. І вони кажуть, що Фейн йде разом із ними. Навіть тепер, коли минуло стільки часу, при спогаді про запах Фейна, про дотик до цієї людини, рот у нього пересмикнувся. Отже, решта друзів Морока також має бути з ними. Тінегубець? Задумливо протягнув він ктар. «Ще одне створіння морока? На кшталт мердралів? Я бачив у гнилолісці речі, які можна було би назвати тінегубцями, але більше вони нічого не бачили?» Вони не наближалися до нього. «Це був нещезник. Я вже казав тобі, вони вбили безчезника щезника ще швидше, ніж троллока» навіть якщо би при цьому полягла половина з граїв. Інктари, вовки, котрі бачили, як це сталося, передали це іншим, ті ще іншим. І тільки потім я прийняв повідомлення від них. Я можу лише переповісти тобі те, що вони передали мені. А після стількох переказів... Він замовк, бо до них під'їхав Уно. «Аїлиць серед скель!» Тихо промовив одноокий воїн. «Так далеко від пустелі?» – здивувався Інктар. На обличчі Уно не вирухнувся жодний м'яз. А втім, воно все ж таки набуло шокованого вигляду. Тому Інктар додав. «Ні, я не сумніваюся в твоїх словах, просто я здивований». «Він страшенно хотів, щоб я його побачив, інакше я навряд чи би його помітив». Видно було, що Уно визнає це через силу. І на його клятому обличчі не було тієї чорної ганчірки, тож він не збирався вбивати. Але коли ти бачиш одного клятого аїльця, це значить, що поблизу є інші, яких ти не бачиш. Раптом очі йому аж на лоба полізли. Згоріти мені на місці, але схоже на те, що він хотів, аби його не лише помітили. Він показав рукою на стежину. Просто перед ними з-за скелі вийшов чоловік. Масима миттю наставив списа. Вдарив коня під борами в боки, і той за три стрибки перейшов на галоп. І не лише Масима. Чотири сталеві вістрі націлилися згори на пішого чоловіка. «Стій!» – загорлав інктар. «Стій!» – я сказав. «Відріжу вуха тому, хто не зупиниться негайно!» Масима, натягнувши повіддя, неохоче збив свого коня назад. Інші вершники теж зупинилися здінявши хмару куряви. Десь кроків за десять від незнайомця. Але списи їхні, як і раніше, були націлені тому просто в груди. Він підняв руку, аби відмахнутися від пилюки, що долетіла до нього, вперше поворухнувшись. Це був високий чоловік із темною від засмаги шкірою та коротко обстриженим грудим волоссям. Лише на потилиці довге волосся було заплетене в косичку, що осягала чоловікові аж до плечей. Одяг його, починаючи від м'яких, шнурованих аж до коліна чобіт, і закінчуючи шарфом, що вільно огортав шию незнайомця, поєднував у собі різні відтінки сірого та коричневого, так само, як і пісок та скелі навколо. З-за плеча визирав одним кінцем короткий роговий лук, на поясі їжився стрілами сагайдак. Довгий ніж висів на поясі з іншого боку. У лівій руці чоловік тримав невеликий круглий щит і три короткі списи. Вдвічі коротші за нього самого. Але наконечники на списах були довгі, як у шайнарських списів. «Зі мною немає дударів, щоб ті щось заграли», – промовив чоловік із посмішкою. Але якщо маєте охоту потанцювати? Він не змінив стійку, але Перен раптом відчув, що тепер незнайомець на поготові. Мене звати Урієн. Я з септу два списи клану Реїн. Я з Червоних Щитів. Запам'ятайте це ім'я. Інктар спішився і пішов уперед, знімаючи шолом. Перен, завагавшись хіба на мить, теж зліз із коня і доєднався до нього. Він не міг упустити шанс роздивитися Аїльця зблизька. Ще й такого, який поводиться, наче Аїлиць з чорною пов'язкою на лиці. В усіх оповідках, що він чув, Аїльці були такими ж смертельно небезпечними, як траллоки. А дехто навіть стверджував, що всі вони друзі Морока. Але посмішка Уріяна чомусь не виглядала погрозливою попри те, що він, схоже, приготувався до нападу. Очі у нього були блакитні. Він схожий на Ранда. Перен подивився через плече і побачив, що до них підійшов і Мед. «Може, Інктар має рацію?» – стиха додав Мед. «Може, і справді аїлець?» Перен кивнув. «Проте це нічого не змінює». «Так, не змінює», – підтвердив Мед, – Проте це прозвучало так, наче він ще щось хотів сказати цим. «Ми всі знаходимося далеко від наших домівок», – промовив Інктар, звертаючись до Аїльця. «І ми в будь-якому разі опинилися тут не для того, щоб битися». Перен змінив свою думку щодо посмішки Аїльця. Обличчя того набуло розчарованого виразу. «Як забажаєш шайнарцю?» Ур'єн звернувся до Верін, яка саме злізла з коня, і вклонився їй дуже химерним чином, встромивши вістрасписів у землю і простягнувши правицю долоною догори. Голос його залунав шанобливо. «Мудра! Моя вода належить вам!» Верін віддала повіддя одному з воїнів. Наблизившись до Аїльця, вона уважно на нього подивилася. «Чому ти так мене звеш?» «Ти гадаєш, що я Аїлька?» «Ні, мудра. Але ви схожі на тих, що змогли пройти до Руйдіана і вціліти. Роки не торкаються мудрих, як вони торкаються інших жінок чи чоловіків». На обличчі Айс Садай відобразилося хвилювання, але Інктар заговорив нетерпляче. «Ми женемося за друзями Морока і Тролоками, Уріяне». Чи не бачив ти їх? Чи їхніх слідів? Тралоки тут? Вур'яна аж очі засвітилися. Це один зі знаків, про які йдеться у пророцтвах. Коли тралоки знову вийдуть з гнилолісся, лісся, ми полишимо трикратну землю і повернемося на нашу одвічну батьківщину. Глухий Гомін пробіг між шайнарцями, що лишалися в сідлах. Урієн кинув на них погляд, сповнений такої гордості, що здавалося, це він дивиться на них згори донизу. «Трикратна земля?» – повторив Мет. Перну здалося, що приятель виглядає ще блідіше. Не те, щоб хворим, а наче він надто довго не бачив сонця. «Ви звете її пустелею», – мовив Урієн. «А для нас це трикратна земля». «Наш дачний камінь, аби надати нам потрібної форми. Чин місце, аби ми довели чого варті. І покара за гріх». «Який гріх?» – спитав Мед. Перен затамував дихання, чекаючи, що от-от зблиснуть списи в руках Уріяна. А Їлець знизав плечима. «Це було так давно, що ніхто вже й не пам'ятає». Знають лише мудрі та вожді кланів, але вони про це не говорять. Мабуть, гріх дуже важкий, якщо вони не наважуються нам про нього розповісти. Але Творець сплачує нам сповна. Тралоки, наполягав на своєму інктар. Ти бачив тралоків? Уріан мотнув головою. Я вбив би їх, якби побачив. Проте я не бачив нічого, крім скель і неба. Інктар теж похитав головою, втрачаючи зацікавленість розмовою. Аж тут заговорила Верінь, зосереджено і наполегливо. Цей Руйдіан, що це за місце? Де воно знаходиться? Як обирають, котрі з дівчат повинні туди йти? Обличчя Уріана закам'яніло Він заплющив очі. «Я не можу про це говорити, мудра!» Перен відчув, що мимохідь стиснув свою сокиру. Щось таке промайнуло в голосі Уріяна. Інктар теж підібрався, та й усією колоною, наче вітарець пролетів. Але Верін ступила крок і, наблизившись майже впритул до Айюльця, подивилася йому просто в очі. «Я не мудра!» Яких ти бачив раніше, Уріяне? Із притиском промовила вона. Я ай, Седай. Розкажи мені все, що тобі відомо про Руйдіан. Чоловік, який був готовий вступити в бій з двадцятьма воїнами, тепер виглядав так, наче хотів би зникнути з очей однієї пухкенької жінки з волоссям, посрібленим сивиною. Я... Я можу розповісти вам тільки те, що й так усі знають. Руйдіан лежить у землях клану Джен Айл, 13-го клану. Говорити про них я не можу, можу тільки назвати. Туди ніхто не може піти, окрім жінок, які бажають стати мудрими та чоловіків, які хочуть стати вождями кланів. Можливо, гідних серед них вибирають люди клану Джен. Мені про це невідомо. Багато людей йде туди, а повертаються лічені. І ті, хто повертаються, мають на собі відповідну мітку, на знак того, що вони тепер мудрі чи вожді кланів. Це все, що я можу сказати, Ай, седай. Це все. Варін і надалі дивилася на нього, стиснувши губи. Урієн поглянув на небо, наче в Тепер ви вб'єте мене, айс Що? Аж очима закліпала вона. Тепер ви мене вб'єте? Одне з наших пророцт каже, якщо ми не виправдаємо очікувань айс ще раз, вони нас знищать. Я знаю, що айс могутніші за мудрих. Раптом Аїлець розсміявся невеселим сміхом. Кличте свої блискавки, ай сидай. Я потанцюю з ними. Цей Аїлець гадав, що зараз помре, але він не боявся. Перен спохопився, що стоїть із роззявленим ротом, і вмить закрив його. Чого б я тільки не віддала, — пробормотіла Варін, не зводячи погляду з уріяна аби забрати тебе з собою до білої вежі, або хоча б просто тебе розговорити. Але заспокойся, чоловіче, я не заподію тобі лиха, якщо тільки ти не хочеш заподіяти лиха мені з усіма цими твоїми балачками про танці. Урієн здавався враженим. Він подивився на шайнарських вершників, що нависали над ним на своїх конях, наче підозрюючи підступ. «Ви не діва списа», – вимовив він після паузи. «Як я можу вдарити жінку, яка не повінчана зі списом? Це заборонено, хіба що мав би ратувати своє життя. Але і навіть тоді я повинен бути спершу поранений». «Чому ти тут, так далеко від своїх земель?» – запитала вона. «І навіщо ти підійшов до нас?» Ти міг лишитися серед скель, і ми ніколи б тебе не помітили. Аїлець вагався з відповіддю, і вона додала. Кажи тільки те, що хочеш сказати. Не знаю, що роблять ваші мудрі, але я не зроблю тобі шкоди, і не намагатимуся тебе присилувати. Так кажуть і мудрі, похмуро відказав Аїлець. Але навіть вождь клану мусить мати мідне чоло, аби не стелитися перед ними листком. Він помовчав, вочевидь, підшуковуючи слова. «Я розшукую декого. Чоловіка». Він оббіг поглядом Перена, Мета та Шайнарців, проте вони його не зацікавили. «Того, що приходить зі світанком. Сказано, що будуть великі знаки та знамення його приходу. Зі зброї вашого ескорту я побачив, що ви їдете з Шайнару, і ви здалися мені схожою на мудру. От я й подумав, що ви можете мати вістку про великі події, події, які провіщають його прихід. Чоловіка? Голос Верін глунав м'яко, але очі у неї були гострі, наче кинджали. І що це за знаки? Урієн похитав головою. Сказано, що ми впізнаємо їх, коли про них почуємо, і впізнаємо його, коли його побачимо, бо він буде помічений, він прийде із заходу, з-за хребта світу, але буде нашої крові. Він піде до Руйдіана і виведе нас із трикратної землі. Він переклав списа в праву руку, рипнула шкіра і дзвякнув метал. Солдати схопилися за мечі. Перен зрозумів, що він теж поклав руку на сокиру. Але Верін роздратовано махнула на них рукою. Мовляв, не рухайтеся. Вістром списа Урієн накреслив на землі коло. А тоді провів посеред нього хвилясту лінію. Сказано, що він переможе під цим знаком. Інктар похмуро дивився на цей символ. Не видно було, що він його впізнає, а отмет пробурчав щось крізь зуби, і перн відчув, що у нього пересохло в роті. Старовинний символ Айс Верін ногою затерла намальований знак. Я не можу сказати тобі, Уріане, де він? І я не чула про знаки або знамення, які могли би привести тебе до нього. «Тоді я шукатиму далі!» Урієн не запитував, але дочекався, доки вона кивнула. Відтак, окинувши шайнарців гордовитим і викличним поглядом, він розвернувся до них спиною і, не озираючись, спокійно попростував геть, щоб замить зникнути серед скель. Дехто із солдатів почав нарікати. Уно промовив щось про клятого прицюцькуватого аїльця. А Масима прогарчав, що варто було залишити цього аїльця к рукам. «Ми згаїли багато дорогоцінного часу», – голосно проказав Інктар. «Тепер мусимо рухатися швидше, аби його надолужити». «Так», – промовила Верін, – «ми мусимо рухатися швидше». Інктар поглянув на неї, але Айс Седай дивилася собі під ноги. Туди, де вона щойно затерла знак, намальований урієно. «Спішитеся! Зброю натягловиків! Тепер ми в Кайрині. Ми не хочемо, аби кайренці вирішили, що ми прийшли битися з ними!» Мед нахилився до Перена. «Тобі... тобі не здається, що він говорив про Ранда? Я знаю, це божевілля, але навіть Інктар вважає, що Ранда – єлиць!» «Не знаю», – відповів Перен. «Відколи ми злигалися з Айс-Седай, усе!» Перетворилося на божевілля. Тихо, наче звертаючись до себе, заговорила Верін, усе ще дивлячись на землю. Це повинно вписуватись у візерунок, але яким чином? Невже колесо часу вплітає у візерунок ниті, про які ми нічого не знаємо? Чи візерунка знову торкається морок? Перен відчув, як за спиною сипнуло морозом. Верін підвела голову і подивилася на вояків, що знімали з себе зброю. «Поспішіть!» – наказала вона категоричніше, ніж Інктар та Уно разом у зяті. «Ми мусимо поспішати!»